Євгенія Кононенко Жертва забутого майстра. Видавництво Грані Т. Київ 2007 рік. Читає Світлана Дмитренко. Дев'ятою книгою Євгенія Кононенко став історично-містичний детектив, Інтрига Якого виникла ще всередині XVIII століття. Таємничий скульптор Іоанн Георг Пінзель і його згадкова творчість надихають і справжніх поцновувачів мистецтва, і тих мисливців за великими грішми, котрі добре розуміються на унікальних творах минулого. Все триває. Ніщо не пішло в небуття. Скульптури, які магнат Потоцький замовляв за шалені гроші і якими ж потім опалювали хати, сьогодні знову в ціні. І неврози забутого майстра озиваються справжнім божевіллям сьогодні. Основні події роману і маршрути подорожей стосуються прекрасного осіннього Львова та не менш прекрасного маленького історичного містечка Бучач. Головна героїня Киянка – головний герой француз, що невдовзі виявиться німцем. Що ж до таємничого майстра, зацікавлений читач, прочитавши роман і наукові додатки, усе ж не взнає ані його справжнього імені, ані дат народження і смерті, і тим більше національності. Таємницю так і не розкрито, але інтригує вона сильніше, ніж на початку пригод. І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Книга «Буття» Вигляд темного лісу і мідь його листя стіною оточили лик світу. Шмоль Агнон Внизу ревла і тюкала юрма, Вагою пензля мстилися вагання. Ліна Костенко Вони повертались і займали ті самі міста, Звідки одного разу війська Третього Райху вже відступили. Їхня частина вирвалася із оточення, яке згодом військові історики назвуть Яссо-Кишинівським котлом. Затяті нацисти, їхні роти відверто раділи і вірили в непереможні сили, які були віддані. А ті, хто сприймали цю війну як ганьбу і лиху Німеччини, в їхній роті і таких було немало. Похмуро йшли осіннім лісом, намагаючись якомога менше стріляти в кущі, як наказував воротний командир. Вони увійшли до Галицького містечка, гарного як дитячий сон, і також похмурого і порожнього. То два місяці тому вже стояла Червона армія, але знову, як і в 41-му, відступила. Тепер вони знову йдуть сюди, і вся ця краса по праву знов належатиме їм. Була осінь, і, здавалося, весь світ зосередився в маленькому просторі цього міста, що його стіною оточував містичний мідний ліс. Від маленької центральної площі з ратушею дерлися вгору вузенькі вулички. На одному узвищі поступово зливався з ранніми сутінками собор із двома симетричними баштами. На другому світилися руїни старовинної фортеці. Ріхард мимоволі зупинився і рушив далі тільки тоді, коли задні підштовхнули його. Всі були втомлені, всі йшли неохоче, мріючи лише про відпочинок. А на ранок наступного дня вони розпочали те, з чого починали скрізь, де з'являлися. На горі Федір, біля руїн старовинної фортеці, з'явилась огорожа з колючого дроту і кілька вартових. Туди зганяли тих євреїв міста, які три роки тому примудрилися втекти до маленьких глухих сіл серед густих лісів і перечекали там біду. А цього літа повернулися до рідного міста, до своїх осель. Їхній рот не знав, які квартали містечка належали євреям. До війни їх і тут було більше, ніж християн. Солдати їхньої роти неохоче обійшли ті, здебільшого, двоповерхові будинки. Ріхарду пощастило того дня він. Не брав участі в рейді. Настав вечір, і його включили до складу патрулів, які ходили колись єврейськими кварталами і дивилися, чи не засвітяться часом вікна в тих помешканнях, де у день нікого не знайшли.